І страшні Вже згодом на еміграції Яків Гальчевський, підводячи підсумки Зробив таку оцінку повстанським кадрам Які витримали на своїх плечах Основний тягар Української революції В повстанчих відділах Український елемент Був безсумнівно ідейний Може були одиниці Спочатку малосвідомі Та при постійній праці Впливі провідних одиниць І менші свідомі робилися ідеалістами і фанатиками боротьби за національну Україну. В постійній боротьбі ми стали людьми не з цього світу. Ми стояли понад людські пристрасті. На землі нічого не було такого, що би нас до неї притягало. Ні батьки, ні родина, ні багатство не могло нам заступити неба, куди душі наші рвались, бо там була ідея. Смерті ми не боялися, бо завсіди стояла вона перед нами. Свою смерть кожний з нас уявляв собі як легкий перехід у інший незнаний нам світ, де буде вічний спокій, на який ми заслужили своїм бурхливим життям. Перехід повинен бути легким тому, що ми знали, за що вмираємо. Нам легко було вмирати в бою, ми без страху заглядали смерті в очі. На землі не залишаємо нічого, чого б нам було шкода. У мене особисто. Ні золота, ні речей не залишилося, ціле моє майно на мені, і з нього найціннішим була зброя. Ще залишалася мати, однак вона худко відійшла б з цього світу. Була дружина, але вона молода, без дітей, здібна до праці, і без мене дала би собі раду. Люди з таким наставленням є святі і страшні. Вони можуть бути пророками, воєвниками, апостолами щоденному житті вони все бачать, гостро обсервують, передбачають майбутність. Прояви людського життя вони як конденсатори держать у своєму мозку і серці та дають непомильний осуд. Такі люди можуть проповідувати правди, незнані мільйонам смертників, бо їх чола і серця торкається перст Божий, внаслідок чого в їх душах жевріє іскра смерті. Я мав кількох таких фанатиків, до яких зараховую сотника Карабчевського, поручника Кохана і підхорунжого Василя Харка. До певної міри були такими сотниками Петро Погиба і Євген Ковбасюк. За працю на користь України Надвечір 22 серпня Орел зі штабом Подільської групи та штабовими сотнями прибув на Вовковенецькі хутори. Стояли в лісі, мали що їсти і люди, і коні, тому хуторянам не показувалися, а як хтось із селян заходив до лісу, то його до вечора затримували. Чекали інші відділи та хорунжого Богданенка. В досвіта 23 серпня спершу прибув з-під Проскурова отаман Хмара. Вже як зійшло сонце, над'їхав відділ Голюка. Наче його бачили селяни та сексоти, але Орел був спокійний. Три відділи силою понад 250 шабель дадуть собі раду з червоними, скільки б їх не було. Разом із козаками отамана Байди Голюка прибув і хорунжий Богданенко. Богданенко коротко по військовому склав звіт. Надзвичайних пригод у дорозі не мав. Кордон перейшов біля Гусятина. Польська гранична сторожа мене не бачила. У Варшаві на Алеї Руж до мене поставилися з недовір'ям, та я багато їм не оповідав. Документів не показував. Поїхав на приватне помешкання головного отамана. Документи передав через ад'ютанта. «Симон Васильович вас знав, тому і прийняв мене. Він поважно поставився до нашої повстанчої діяльності. Довго розпитував про все». На мої запити дав відповіді. В загальне повстання від теперішню пору він не вірить, бо замало ще в знаки далися большевики. Коли є змога, то боротьбу повстанчого характеру треба продовжувати, бо вона дає матеріал для політичної акції за кордоном. Надії на збройну інтервенцію чи зачепну війну проти совітів ще немає, бо Європа зайнята відбудовою після світової війни. Окрім того, всіх підвищених вами головний отаман затвердив. Потім Богданенко мовчки передав Орлу згорнутий листок паперу. Це було подання команданта Подільської повстанської групи про підвищення старшин повстанців. У лівому верхньому куті червоним чорнилом була написана резолюція. Воєнміну. За працю на користь батьківщини сотника української армії Якова Гальчевського Орла підвищує до ранги полковника УНР. До всіх інших старшин застосувати приписи, передбачені статутами і інструкціями військового міністерства С. Петлюра Цей листок з історичної для Гальчевського резолюції головний отаман передав через Хорунжого Богданенка А до військового міністра Юнакова у Тарнові вислав листа, щоб той перевів формальності стосовно Якова Гальчевського і 27 старшин